Розділ 9. Знайомтесь в реальному житті. Як знайти кохання без додатків для знайомств? З мене досить вигукнула Алісія, коли ж бурляла на підлогу рюкзак і скидала взуття, не встигнувши навіть зачинити двері до мого кабінету. Я зав'язую з додатками. Історичка? Чи ні? Після того, як просиділа в додатках кілька років, моя клієнтка Алісія 28-річна студентка-медсестра досі намагалась знайти свого партнера. З тисяч свайпів вийшло зовсім мало перших побачень і майже жодного другого. Алісія, чорношкіра, до я не згадувала расу інших своїх клієнтів, але тут її потрібно вказати, бо онлайн-знайомство просто просякнуті расизмом. Це робить їх і так складне завдання значно болючішим для чорношкірих жінок. Крістіан Рудер, проаналізував поведінку користувачів на заснованому ним сайті, знайом з Ok Купідон, мабуть, так. У блозі компанії, своїй книзі Катаклизми взаємин, він повідомив, що чорношкірі жінки отримують на 25% менше перших повідомлень порівняно з представницями інших рас. Ну добре. А коли чорношкірі жінки пишуть чоловікам першими, то отримують відповідь на 25% рішень ніж жінки інших рас. Азіатські чоловіки відчувають до себе таке саме ставлення. Рудер виявив, що світлошкірі, чорношкірі та латиноамериканські жінки вважають азіатських чоловіків на 30% менш привабливими за представників інших рас. Алісія опустилась на мій диван. Додатки у мене просто не працюють. Я хочу познайомитись з кимось у реальному житті. Це лише мені здається, що так більше не буває? – запитала вона. Таку скаргу я часто чую від клієнтів, колег і друзів. Однолітки моїх батьків розповідають про зустрічі на літургійних танцях у черзі до кінотеатру чи під час обідньої перерви в парку. Зараз же ці історії стають чимось напівзабутим. Ні, не лише вам, відповіла я. Одного разу я поцікавилася у свого клієнта, чи міг би він публічно заговорити з незнайомою людиною. Чоловік вигукнув, ризикнути, що мені відмовлять чи злякаються мене? Ні за що. Потім він показав свій телефон і сказав, ось де я зараз знайомлюсь з людьми. Принаймні, я не сама така. Точно ні, підтвердила я. З додатками справді складно. Ми придумуємо, як вам познайомитись із якоюсь чудовою людиною особисто. Чи відчуваєте ви, що з додатками вам не щастить? Чи просто валієте розширити можливості для пошуку та порибалити ще в одному ставку? Ось мої чотири улюблені способи познайомитись з людьми в реальному житті. Перше. Відвідуйте заходи. Алісія сказала, що часто бачить оголошення про якісь заходи в інтернеті, чи чує про них від друзів, але не знає, які обрати. Давній знайомий – парадокс вибору. Робота займала так багато вільного часу, що вона вважала важким і ризикованим чіпоритись та йти на той захід, який запросто міг виявитись ніяким. Аналітичний параліч зазвичай перемагав. Навіщо тягтись на якусь, можливо, нудну подію, коли о 5.30 я зніму лівчик вдягнув спортивні штани», – пояснювала вона. Я знала, що на тих заходах в Алісі з'явиться шанс когось знайти. Моїм завданням було допомогти дівчині правильно їх обрати. Тоді я дістала свій записник і показала власноруч зроблену таблицю «Схема вибору заходів». Таблиця стане в пригоді заклопотаним людям, щоб помірковано обирати найкращі події. Щоразу, коли чуєте про новий захід, аналізуєте його за схемою, шукаючи відповідь на такі два запитання. Перше. Наскільки ймовірно, що я спілкуватимусь з іншими людьми на цьому заході? Друге питання. Наскільки ймовірно, що я отримую задоволення від цього заходу? Ну і тут, так би мовити, от як, такі, як хрестик. Якщо ми беремо верх його, там, ймовірно спілкуватимось з іншими людьми. Знизу його навряд чи спілкуватимось з іншими людьми. З лівого боку навряд чи отримую задоволення від заходу. З правого ймовірно отримую задоволення від заходу. Також ось, вертикальний вісь позначає, наскільки ймовірним є спілкування між людьми на цьому заході. Тобто, чи буде в людей там багато можливостей для знайомства та розмов? Якщо почуєте про тихий захід без спілкування, як от перегляд вистави, поставте позначку внизу. Коли ж дізнаєтесь про щось таке, де ви ймовірно поспілкуєтесь, навіть досить довго з більшістю присутніх поставте позначку вгорі. На горизонтальній осі відображена ймовірність того, що вам сподобається ця подія. Ті заходи, щодо яких ви впевнені, що отримаєте від них задоволення, позначайте праворуч. Ті, про які знаєте, що вам не сподобається, позначайте ліворуч. Ось чому це важливо. На заході, що вам сподобається та підбадьорюватиме вас, ви розкриєтесь з найкращого боку, ви почуватиметесь більш задоволеними, спокійними і будете собою. Це просто чудовий момент для знайомства. До того ж, якщо побуваєте на якісь події, що, на вашу думку, вам сподобається, і зрештою не зустрінете жодного потенційного партнера, ви однаково навряд чи вважатимете, що змарнували там час. Ви однаково робили щось приємне для себе, чи не так? Ми за Алісією сіли та відкрили популярний сайт афішу подій. Ви можете просто загуглити найближчі події неподалік. Гортаючи майбутні події, ми аналізували їх за схемою вибору заходів. Заняття з важкої атлетики. Алісі більше подобається бігати, тож навряд чи вона отримала від цього задоволення. До того ж кректати поруч одне з одним – не дуже гарна нагода почати розмову. Ми позначили його в лівому, нижньому квадранті таблиці. Навряд чи їй сподобається, навряд чи вона з кимось познайомиться. Безкоштовний урок з ремонту велосипедів. Либонь, там збереться кампанія для розмов, але в Алісі немає велосипеда. Тож заносимо його у лівий верхній кут. Навряд чи сподобається висока ймовірність спілкування. Навряд чи сподобається кому, висока ймовірність спілкування. Кінопоказ перед опі... опівнічю. Звісно, класика від Річарда Лінклейтера, але дивитись фільми з групою назначають спілкуватися з Кімом, розмовлятимуть лише люди на екрані. Його вписуємо в нижній правий кут. Висока ймовірність, що їй сподобається низька ймовірність спілкування. Зрештою, ми наштовхнулись на книжковий клуб із обговорення та Негесі Коуца відзначеного багатьма нагородами журналіста, що пише про культуру, політику та соціальні проблеми. Дзинь-дзелинь Алісія є великою шанувальницею його творчості, а книжкові клуби – це суцільне спілкування. Вона зможе запросто перевести групову дискусію, в особисту розмову, якщо зустріне когось, хто їй сподобається. Заносимо у верхній правий квадрант. Нарешті перспективний захід. Але самої лише схеми вибору заходів недостатньо. Алісія мусила насправді відвідувати ті заходи, що потрапили у верхній правий квадрант. Ось тут я належно застосувала свої інструменти з біхвіористики. У дослідженнях професорки психології Гейли Метюс доведено, що публічне проголошення своєї мети допомагає людям із більшою ймовірністю виконати задумане. Тож я запитала Алісію. Як гадаєте, ви зможете відвідувати дві події з верхнього правого квадранта щомісяці? Вона пообіцяла це робити, незважаючи на свій напружений робочий графік. Я поставила Алісі кінцевий термін, адже терміни допомагають людям діяти, уникаючи природної тенденції до прокрастинації. Зможете до кінця тижня написати мені про дві обрані вами події?» – спитала я. Алісія відразу ж почала працювати за схемою – за один місяць вона пройшла шлях від кількох побачень на рік до знайомства із, шісті... із шістьма потенційними партнерами за один вечір. І на якомусь заході дівчина зустрілася на обговоренні та Негісі Коца в книжковому клубі. Схема вибору заходу – стратегія знайомства з людьми в реальному житті. Так. Складіть власну схему. Якщо ви зайнята людина – яка хоче знайомитися з людьми в реальному житті, але вам складно вирішити, які заходи відвідувати. Почніть занотовувати їх у схему вибору заходів. Якщо якась подія потрапляє у правий верхній кут, відвідайте її. Що частіше ви це робитимете, то швидше навчитесь розпізнавати найкращі для себе заходи, цікаві та такі, де можливо потенційне спілкування. Право, відвідуйте заходи, пообіцяйте собі відвідати хоча б один захід протягом найближчих 30 днів. І прописуйте цього місця, я відвідую такий-то захід. Добре. Як шукати цікаві події? Відстежуйте у Фейсбуку події, які ви мали б змогу відвідати. Стежте за сторінками цікавих вам організацій, чи підпишіться на їхні розсилки. Вибирайте на Meetup Ком найближчі зустрічі, що відповідають вашим інтересам. Багато з них безкоштовні. У вас є друзі, які, здається, постійно ходять на круті заходи? Попросіть їх наступного разу взяти вас з собою чи запитайте, звідки вони дізнаються про ті події. Шукайте лекції з обговорення у місцевих університетах. Гугліть такі слова, як відкриття художні чи кінофестиваль разом із назвою вашого міста. Церкви та синагоги також мають веб-сайти, знайдені події у свою схему та зосереджуйтесь на тих, що потрапили у правий верхній квадрант, особливо якщо у вас напружений графік. Мій клієнт познайомився з дівчиною на акції за права людини. Інша клієнтка на один сезон пішла вільним гравцем у волейбольну команду, зібрану з незнайомців, просто щоб познайомитись з новими людьми. Врешті-решт вона почала зустрічатися із центральним блокуючим і тепер вони грають у волейбол двічі на тиждень. Моя подруга познайомилася зі своїм чоловіком на зустрічі слухачів подкасту, що їм обом подобався. Мої друзі Джейн і Джої познайомились з грою в скибол. Джой Джої триразовий чемпіон країни зі скиболу, а Джейн просто прийшла на вечір скиболу в місцевому барі. Тепер вони одружені, мають чудову дитину, а Джейн головує в їхній лізі. Мені подобаються розповіді про парні, які познайомились під час волонтерської діяльності. Це гарний спосіб знайти добрих людей, а це, як вам тепер відомо, недооціненна, але надзвичайно важлива чеснота для партнера. Як отримати від заходів найбільшу користь? Недостатньо тільки з'явитись на якісь події. Для того, щоб познайомитись з людьми, потрібно, власне, знайомитись з людьми. Найкраще вирушати на певний захід самому, так буде простіше знайомитись, легше підійти до когось одного, ніж долучитись до групової розмови. Ваша рука може зазвичкою тягтись до телефона, але серйозно, тримайте його в штанях. Якщо ви розумієте, що зовсім не спроможні піти самі, оберіть відповідного супутника, когось незалежного, турботливого, позитивного та зацікавленого у вашому успіхі. Запросіть когось, з ким вам буде спокійно та хто знає про ваше бажання познайомитись з новими людьми. Не варто брати того, о, хто засмутиться, коли ви спілкуватиметесь з кимось іншим? І мами насправді висловлюються дуже точно. У тебе є лише один шанс справити перше враження. Вдягніться так, щоб почуватися впевнено. Не забувайте фліртувати, дивіться в очі людям, усміхайтеся, а потім відводьте погляд. Почніть з малого та пообіцяйте собі знайомитись принаймні з однією новою людиною на кожній події. Відрекомендуйтесь, скажіть людям, які прибувають найближче щось про те, що відбувається навколо, прокоментуйте картину, групу, їхні сережки чи взуття, будь-що. Сенс у тому, щоб потренуватись, починати розмови з новими людьми, навіть якщо вони вас не приваблюють. Тоді зустрівши когось, хто вам сподобається, ви залишатиметесь більш упевненим, тренуйтесь та повторюйте. Водночас розмови з новими друзями розширяють ваше коло спілкування та збільшить шанси познайомитись з потенційним партнером. Але як мені дізнатися, чи не у людина, з якою я розмовляю? Завжди запитують мене клієнти. Насправді ніяк. Мій друг Лукас практикує свій спосіб дізнавати жінок, чи зустрічаються вони з кимось. Він запитує, ви закохані? Якщо жінка мовкає, а потім відповідає, що ні, Лукас припускає, що та може і зустрічатися з кимось і бути відкритою для прогулянок з ним. Або можете не порушуючи цієї теми, сказати щось на кшталт «О, я б так хотіла, що ще поспілкуватись про ну, те, що ви обговорювали, як найкраще з вами зв'язатись». Тоді людина дасть вам найбільш зручну для неї контактну інформацію. Номер телефону, контакт в Інстаграмі чи електронну адресу. Зазвичай співрозмовник здогадується, чому ви бажаєте продовжити знайомство. І якщо має значущого іншого, то знайде спосіб про це повідомити. Якщо він зайнятий, чи йому з вами нецікаво, взагалі відмовиться давати інформацію. Леді, не бійтесь робити перший крок. Більшість чоловіків захоплюються, коли жінка знайомиться з ним першою. Якщо їх відлякує сміливість і впевненість, вони однаково не для вас. І джентльмени, я розумію, що ви приймаєтесь тим, що не відлякувати жінок, але сама лише розмова з незнайомкою на якомусь заході точно нікого не злякає. Відлякувати можуть не ті, хто поводяться нелюб'язно, а ті, що між іншим натякають на секс, уживають сексизми, чи наполегливо намагаються продовжувати розмову, а також демонструють своє незацікавлення, наприклад, озираючи чи відповідаючи зовсім коротко. Коли вам здається, що перетнути межу між фліртом і відлякуванням надто просто, поводьте дружньо, і нехай розмова керує інша людина. Що вам дуже страшно зробити перший крок, вдайтесь до прийому, що завжди спрацьовує. Неважливо до бару чи до туалету, але станьте в чергу будь-яку чергу. Люди в черзі обов'язково обов нудьгують. І будуть раді навіть на мить розважитись як от спілкування з вами. Я нещодавно це перевіряла, сідаючи на літак з Атланти до Сан-Франциско. І дозвольте зауважити, мої жарти про заощадливі квитки були просто вбивчі. Нехай вас знайомлять друзі та родичі. Наступний пункт. Результати стенсворських досліджень дають змогу стверджувати, що третій за поширеністю спосіб знайомства після додатків та барів з ресторанами через друзів. Багато моїх клієнтів воліли б, щоб їх з кимось познайомили, а розповідають, що таке рідко з ними трапляється. Для того, щоб з'ясувати причину цього, я опитала групу людей, і самотніх, і тих, які мають стосунки, чому вони не знайомлять своїх друзів частіше. На це запитання отримало дуже різні відповіді. Дехто зізнавався, що це просто не спадає їм на гадку, або вони вважають, наче друзі, що потребуватимуть допомоги, самі попросять про неї. Інші переконували, що поважають особистий простір товаришів і не хочуть нав'язуватись. Ще одні хвилювалися, чи не образяться друзі, якщо їх познайомить з людиною, на їхню думку, недостатньо хорошою для них. Але надія є. Незважаючи на вище вказані вагання, усі з ким я спілкувалась, відповіли, що хочуть допомогти. Скористайтесь цим інстинктом. Ваші друзі чудовий ресурс, адже вони добре знають вас і знайомі з людьми, з якими не знайомі ви. Ось кілька способів допомогти, ось кілька способів домогтись того, щоб більше людей вас з кимось знайомили. Перше Просіть людей вас познайомити. Зрозуміло, що це начебто надто просто, але багато хто не просить допомоги у своїх друзів. Просто скажіть їм, я готовий когось знайти, познайомте мене з кимось. Поясніть, кого ви шукаєте, маючи на увазі супутника життя, а не партнера для випускного. Наприклад, мене цікавлять люди інтелектуальні, з художнім смаком і такі, що дбають про соціальну справедливість. Чи я шукаю когось доброго, вдумливого, хто цінує їжу? У гарній формі, але не схибнутого на тренуваннях. Вони можуть одразу згадати когось або пам'ятатимуть про це, коли знайомитимуться з новими людьми. Надішліть друзям власні фото. Обирайте гарні, але реалістичні світлини, які вони можуть переслати потенційним партнерам. Погоджуйтесь на побачення. Серйозно. Якщо хтось докладає зусиль, щоб влаштувати для вас побачення, погоджуйтесь. Адже це ваш друг, а не хтось налаштований змарнувати ваш час. Що вам втрачати? Один вечір? Трохи грошей? Просто зробіть це. Моя подруга Стеф каже своїм друзям, якщо вам здається, що хтось може мені сподобатись, я готовий хоча б один раз з ним погуляти. Після такої обіцянки я швидше познайомлю з кимось її, ніж декотрих друзів, які не відгукувалися на мої запрошення. Була колись у мене подруга, що просто благала влаштувати для неї побачення. Я надіслав їй фото хлопця та розповіла про нього і навпаки. Вони обидва погодились познайомитися, але коли він надіслав її повідомлення, вона не відповіла. Через неї той хлопець просто отримав займу відмову. Я зарекла ще з кимось її знайомити. Давайте друзям відгуки. Якщо побачення вдалося, надійшлися друзям повідомлення з подякою. А ще краще квіти. Якщо ж партнер вам не дуже сподобався, подякуйте за знайомство та поясніть, що... Склалось добре, а що ні? Ретельно добирайте слова, якщо це їхній близький друг. Завдяки такому відгуку друзі краще зрозуміють, що вам потрібно. Будуть мотивовані, адже отримати реакцію це надихає. А також у разі вашої підвищеної вибагливості поясніть це вам. Вони можуть почути ваші аргументи та переконають дати тій людині ще один шанс. дослухайтесь їх. Запропонуйте ви нагороду. Це начебто комедна, але працює. Колишня співробітниця розповіла мені, що обіцяє чимало грошення тому, хто познайомить її з чоловіком, за якого вона вийде заміж. Коли я почула, скільки ця жінка ладна заплатити, кілька тисяч доларів, то була вражена. По-перше, це розкрило мені те, що вона розуміє, як дорого це насправді коштує, знайти свого супутника життя. По-друге, попри симпатію до колеги, весела, запальна, ласкава та турботлива, я навряд чи марнувала би час на те, щоб познайомити її з кимось Якби не та винагорода. Аж раптом, зустрічаючи потрібних чоловіків, я почала запитувати себе, чи склали вони пару моїй колезі. Тато мої подруги надсилає щедро замовлення від Нацком кожному, хто влаштує для його доньки п'ять побачень. Байдуже, чи з п'ятьма різними хлопцями, чи з однією людиною. Упродовж останнього року я отримала три пакунки. Кілька місяців тому Скотт познайомив ту мою подругу з одним зі своїх друзів, за якою, схоже, вона вийде заміж. Скот познайомитиму мою подругу, за ними свої за якого схоже хожу так. Ми вже не можемо дочекати запасу першокласних горіків, якого вистачить на все життя. Поводьте з іншими, так, як хочете, щоб поводились з вами. Це крапка. Ха -ха -ха. Поводьте з іншими, так, як хочете, щоб поводились з вами. Як знайомити інших людей. Перше, перегляньте контакти в телефоні чи друзів у Фейсбуку, щоб пригадати, хто з них самотній. А як поживаєте чудова дівчинка, з якою ви колись працювали разом? Така позитивна, полюбляє пробувати все нове. Хіба вона не розлучилась нещодавно зі своєю дівчиною? Коли вам здається, що у вас склалась пара, поспілкуйтесь з людиною, що начебто більш перебірлива, чи з тією, яку краще знаєте. Вітаю, схоже, у мене є друг, з яким у вас може вийти щось гарне. Ось його фото. Він справді вдумливий, розумний, веселий, та не проти, щоб я вас познайомила. Важливо не розповідати надто багато та не перевантажувати людину інформацію, одначе і не відкривати майже нічого такого не варто. Це може спричинити ефект моне. Повідомте стільки, щоб заінтригувати. Якщо ви багливо, на вашу думку, людина каже «так», так само запитайте іншу сторону, чи зацікавлена вона. Якщо друга людина скаже «ні», обережно повідомте про це першій. Можете промовити щось на кшталт, виявляється, він зараз не хоче ні з ким знайомитись. Схоже, нещодавно зустрів когось. Будьте співчутливі, світ буває жорстоким. Якщо обидва погодяться, познайомте їх за допомогою групового повідомлення чи електронної пошти. Висловлюйтесь стисло. Я зазвичай намагаюся вигадувати щось кумедне та довекувати. Іноді навіть пропоную ідеї для побачення. Ось реальне повідомлення, яке мені доводилось надсилати. Адам, Молі, відпишіться, коли знайдете 10 нових способів з'їхати з гірки. Крейгу це Тара, Таро – це Крейг. Сподіваюсь, ви незабаром побачитесь. Чи можна запропонувати вам прогулятися парком Золота Брама та спробувати погладити хоча б 5 собак? Їм не обов'язково точно дотримуватись цього плану. Моя мета – допомогти почати розмову з якихось дурниць. Дайте їм простір. Нехай гуляють без вашого нагляду. Заохочуйте їхнє спілкування на одинці. Після зустрічі можете попросити відгуки, щоб краще зрозуміти, що вони шукають. Але знову ж таки, будьте делікатними. Що саме вам розповідати, це їхня справа. Влаштовуйте вечірки. Моя подруга Джорджина, на рахунку якої кілька тривалих стосунків, ще десятки дружніх компаній, щомісяця влаштовує обіди з назвою «Великий гей-бранч». Йоб твою мать. Вона не тисне ні на кого та не намагається стати чудовою свахою, просто організовує заходи для друзів. Останні відвідують, сподіваючись познайомитись з новими людьми для романтичних чи платоничних стосунків. Джорджина Набіркове, хто комусь сподобається, вона просто збирає всіх своїх чудових друзів одночасно в одному і тому самому місці та дає дивіться до людей, з якими ви вже знайомі. Іноді ваша людина ховається на найвиднішому місці. Це може бути друг, друг друга, Хтось з вашої церкви чи бігового клубу. Все, що вам треба поглянути на цю людину під іншим кутом зору. Саме так трапилося зі мною. На той момент, коли ми зі Скоттом почали зустрічатись, ми вже вісім років дружили у Фейсбуку і один рік у реальному житті. Я змогла подивитись на нього свіжим поглядом завдяки досвіду, отриманому під час роботи тренеркою з поведінки на побаченнях. Так, я сама є підтвердженням того, що всі ці штуки справді діють. Люди постійно розповідають мені, як зацікавились колегою, якого знали багато місяців, чи другом, із яким зависали вже кілька років поспіль. Один з моїх клієнтів, з яким я працювала кілька місяців, врешті-решт зійшовся з жінкою, з якою був знайомий багато років. Він звернувся до неї по допомогу в підготовці до співбесіди. І ця зустріч на 20 хвилин вилилась в чотиригодинну розмову про все. Від їхніх улюблених спортивних команд до нещодавньої смерті його батька. Мій клієнт усвідомив, що жінка, яку він так давно вважав своєю подругою, може стати для нього кимось значно більшим. Придивіться до своєї компанії друзів і поміркуйте, чи немає там когось самотнього, з ким у вас є чимало дружньої хімії. Чи знайдеться серед них хтось, з ким вам подобається проводити час, кому ви довіряєте, хто вас, можливо, трохи приваблює. Ну ж, бо скажіть мені, хто зараз постав у ваших думках? Перш ніж зривати його телефон, усвідомте, що все серйозно. Не варто ставити когось у незручне становище, чи порушувати атмосферу в товаристві друзів. Либо думка про те, що загравати з кимось з друзів сповнює вас тривогою, ця тривога нагадує «Будьте обережні». Якщо таки вирішити піти цим шляхом, поважайте кордони іншої людини. Я не закликаю вас надудлитись разом з другом і чіплятись до нього. Краще взяти попиву та сказати щось тумане на кшталт. Ти ніколи не замислювався, що ми могли б стати чимось більшим за просто друзів? Або божевільна думка цікава, яка б з нас вийшла подружня пара. Якщо йому це цікаво, він підхопить тему, і ви отримаєте свою відповідь. Або, можливо, й не погляне на вас з такого боку. Хай там як цю тему варто порушити. Якщо друг у цьому не зацікавлений, що найгіршого може статись? Пожартуйте та йдіть далі. Знайомтесь з людьми навколо. Уявіть, що ви самі добираєтесь на роботу. У поїзді маєте два варіанти – сісти в тихий вагон або в той, де людей заохочують говорити між собою. Лише умовчазний вагон на всю дорогу, так? Кому цікаві нескінченні розмови з незнайомцями про їхніх 11 котів з притулку чи розповіді про те, як вони залишились без пальця на нозі? Учені-біхвіористи Ніколас Еплі та Жуляна Шредер відстежували такий вибір у своїй роботі «Помилковий пошук самотності». Так, коли вони запитували в групи пасажирів, які щодня подовго їздять на роботу, валіли б вони у поїзді спілкуватися з незнайомцем чи сидіти мовчки самотою, більшість людей обирали перебувати в тиші. Потім дослідники поставили експеримент для перевірки, коли пасажирам насправді більше подобається дорога. Вони провели випадковий розподіл пасажирів міського поїзда в Чикаго так, щоб хтось говорив з людиною, яка сидить поруч, хтось залишався без спілкування чи їхав так, як зазвичай. Як наслідок, вчені з'ясували, що ті пасажири, яких гомоніли з незнайомцями, отримали найбільше задоволення від поїздки, а ті, які сиділи на з власними думками, найменше. Той самий результат науковці підтвердили під час експерименту, поставленого в Чикасіких автобусах. Наш інстинкт уникати розмови з незнайомцями помилковий. Нам тільки здається, що прагнемо самотності. Ми недооцінюємо те, скільки радості дарує спілкування. Розплющте очі і роззирніться навколо. Привітайтеся з якимось незнайомцем, але не сприймайте це як загальну пораду публічно переслідувати людей. Промацайте грунт. Наближаючись до когось, перевірте, чи відкритий він для спілкування, прокоментувавши щось навколо чи поставивши запитання. Якщо незнайомець не підхоплює теми, дайте йому спокій. Будь ласка, не доводьте до того, щоб вас відганяли газовим балончиком. Це для мене стане поганим піаром. Але вас може здивувати приємно те, що трапиться, коли ви всміхнетесь попутнику, чи зав'яжете розмову з кимось, хто проштовхався разом з вами у перший ряд на концерті. У світі... Повно чудових потенційних партнерів для вас або людей, знайомих з чудовими потенційними партнерами для вас. Батьки Скотта познайомились у метро Нью-Йорка. Його майбутня мама тримала книгу зі своєю докторською програмою з психології. Його майбутній тато впізнав обкладнику і запитав О, ви читаєте про психологію розвитку? І з цього зауваження 35 років тому почався чудовий шлюб, що триває досі. Коли я почула історію про їхнє знайомство, у мене відразу проскочила думка, сьогодні цього б не сталося, бо вони були у навушниках. Нехай це виявиться нагадуванням про те, щоб залишати гаджети в кишені, коли подорожуєте світом. Нічого не кричить, не говоріть зі мною голосніше за велетенську пару навушників. Один з моїх клієнтів познайомився зі своєю дівчиною в залі відпочинку в аеропорті. Вони обоє дуже багато подорожували через роботу. Він зазначив, що у них обох однакова ручна поклажа, за яку треба сплачувати високе мито. Незабаром вони призначали одне одному побачення в різних аеропортах США. Додатки для знайомств – це гарний спосіб знайомитися з дуже багатьма людьми. І дехто з них вам може навіть сподобатись, але не варто недооцінювати задоволення від знайомства в реальному житті. Алісія кілька місяців зустрічалась з хлопцем із обговорення та Херісі Коутса в книжковому клубі. Потім говтовшись від розриву, вона далі користувалася схемою вибору заходів, щоб знаходити нових потенційних партнерів. Зараз вона в стосунках з людиною, з якою познайомилась на зустрічі випускників, приуроченій до 10 річчя закінчення коледжу. Заході, на які, за її словами, вона б не пішла, якби той не потрапив у верхній правий квадрант схеми. Ключові висновки. Хоча сьогодні додатки є найпоширенішим способом знайомства, все ж можна розробити план, щоб знайомитися з людьми в реальному житті. Відвідуйте заходи. За допомогою схеми вибору заходів визначайте найбільш перспективні заходи, на які варто сходити, з огляду на те, наскільки вам сподобається подія та наскільки, ймовірно, що там ви спілкуватиметесь з іншими людьми. Просіть своїх друзів і родичів знайомити вас з кимось, пояснюючи їм, що це ваш цікавить, полегшує їхнє завдання. Погоджуйтесь на побачення та надавайте відгуки. Ну і подяку. Можете навіть запропонувати винагороду. Придивіться уважніше до людей, з якими ви вже знайомі. Ваш партнер може ховатися на відкритому місці. Все, що вам потрібно, зробити, почати думати по-іншому. Знайомтеся з людьми навколо вас. Підвищуйте шанси на це. Знімаючи наушники, ви взаємодіюєте з навколишнім світом. Якщо ви знаходитесь на якомусь заході та не знаєте, що сказати, станьте в чергу та прокоментуйте це. Люди в чергах із задоволенням обговорюють черги.